La història de la cabreta i la muntanya. Diuen que fa moltíssims anys, en una muntanya a prop de la comunitat, hi havia una església encantada. En aquella església hi vivia un capellà que era ambiciós i tenia el cor ple de codícia. Bon dia! Deixent d'aquell poble, va comentar al capellà que dins l'església hi vivia un cèrvol d'or amagat. El capellà, com que era aviciós, somiava a trobar aquell cèrvol. Fins que un, un dels seus somnis salia a aparèixer i Lluís Llu li va dir Vols trobar el cèrvol daurat de l'església? El capellà, molt content, li va dir que sí. Lucifer li va dir que li ajudaria a trobar el cèrbol, però que hauria de sacrificar un animal en nom seu. El capellà, com que de Virgília, de cap d'any, celebrava missa. Quan les campanes eren a punt de replicar, es va trobar de sobte pel camí amb uns pastors i les seves cabretes. El capellà els va demanar que ni regalessin una. P Pensant de fer-la servir pel sacrifici. En el moment que el capellà es disposava, es, en el moment que el capellà es disposava a, a sacrificar el, la cabreta, va sentir un soroll. I es va girar i va veure que la església es convertia en una muntanya. En aquell moment el capellà i la cabreta es, es van convertir en roques. I avui dia es creu que són els guardians de l'església. La gent diu que cada 31 de desembre les portes d'aquella església s'oblen.